er þekkt fyrir að veita frábæra þjónustu og persónulega ráðgjöf sem hjálpar þér að ná þínu markmiðum. Fitnessport er svo að sjálfsögðu líka á netun og að þú kemst ekki til þér á smiðjuveginn, þá ferðu einfallega á fitnessport.is, pantar og farð send heim. Er ekki komin tími til að losa sig við gleraugun eða linsutnar? Snidlingar þér á sjónalag á vel yfir 10.000 sjónalags aðgerðir og augastens aðgerðir. Sjónalags er að vera án verkja og þér eru að líð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 Ég vil nota tækifærið og þakka öllum styrtaraðlum og öllum þeim sem er að hlusta. Við bröðun hafa farið langt fram á væntingum. Há við minna valka á að þátturinn er líka í vítíoformi á YouTube. Við vorum að tala að þessum hérna af því að ég er einn að fá mér svona hálfan kaffibóla. Já. Við erum einn að setnibartin. Já, já. Ertu, ertu að slepa kaffinu eftir ákveðinu? Já, svona eftir 5-6. Ég hef hérna, ef ég drekku mikið nála kvöldmæti eftir þá getur svona verið að vera erfitt Já, það er svolítið. Já. Og síðan hérna, þú saðist það var sleft. Já, kaff... ég hef svona tekið tímabil sko. Ég hérna vaknaði eða áður ég fór að sofið kvöldi á hvað ég að sleppa kaffinu mm -hmm. og á þá að sleppa kókinu og sleppa allu koffa henni bara. Mm -hmm. Svo á einhverjum ástæðan þá datt mér huga að sleppa sigrinum, á að sleppa k og mjölkveran. Só var ég eftir og svona þegar ma tekur ákveðna tek ákvarðun sko þonne okay. ég vaknaði eftir að fór í hagkaup og hafa var nokk jatrosalega mikið sem fór for inn í körfuna sko. Nei nákvæmlega. Það var hérna hafragrautur og eitthvað svona sko. En þetta gerði ég í 5 árr. Mm -hmm. Og hérna alveg strikt. Já og ég hérna sérstaklega með kaffiðinni þar ma er ekki að drekka það svona þá fanns mér svona Maður var ekki svona ofuð þreytur eða, eða hæpur sko. Maður var miklu stabið lifa allan daginn, okay. fann miklu minna fyrir þreytu, en svo byrjaði ég að hjóla og þá þýtti náttu ekki að, að hérna veri ekki að borða kólveinni. Þannig að Nei. þá var hægt að byrja að borða aftur pítsur og svo datt kaffiðinu auðvitað sérna. En það var ákvörðun. Slætað inn og þú ert, an, þú ert í kaffinu núna ekki? Já, já, já er í kaffinu. Fyrir er mert. Já svona mest háti og svo tekur man rei 2 eftir. Já. En í hjólreiðunum er þessum svona sem er ættar kalla kanskje endurance íþróttum, þá sér maður oft að tala sumir sem eru borða um miðholt en sumir Já. bara hugsa rei ég þetta bara einbirða hita í. Já, ég ég ég það líka. Ég meina, ég hef stundu um í hjólreiðum sem að borða í morgunmat sko, snúða og vínabrau sko. Amen. En eins og ég var að segja við á það áðan, þá að löngum ævingum kanskje í fjóra tíma, 5 tíma og brennum að kannski 40 kalorium og grunnbrennslan er kannski 200 þannig þetta eru kannski 6000 kalorium sem það að borða til að léttast ekki og það er, þú kemur alveg að þeim mörgum að þú vilt ekki vera að léttast meira mm. og það var auðvitað mikil forréttindi því að var að æfa sem mest að borða bara pasta og og og ýmislegt. Í líti vera. Mm -hmm. En það var auðvitað mjög gaman að geta borða kolvetni eins og man lengi að sko. Bara sturt að í. Já. Og hva varst du að lættast mikið þá tíma Já, ég var sko ég var nú alltaf verið þungt með pundi þegar ég var að keppa sem mest. Þá mm -hmm. var ég 5% fita. Okay. 2013. Og, og en ég var samt uh, 89 kg sko. 5% fita 89 kg. Já. Hvartu ár? 186. Já, það er Jú. alveg að geta spundið þá. Já, það er það. Hvað er hérna að því svo, við tölengar skeðum sem þá eftir, svo lendur í, í slysi, hvernig er það reyfingin í dag þá? Ég er alltaf mjög stýfur. Ég er stýfur í mjóbækinu, stýfur í, í hálsinum mm -hmm. og hérna, þannig að ég er svona það að passa upp á mig. Ég fer stundum í bækinu eins og tvisar ári mm -hmm. og það er yfirleitt mjóbæki sem fer þá. Mm -hmm. En það er þá bara því ég er ekki að tegja eða reyfa mig og passa upp á mig. Mm -hmm. En ertu þá, uh, þegar fólk fer svona all inni í einhver svona sport, að þá náttúrulega tekur það bara mikið tíma og allt þetta. Hva, í, í hver ertu þá núna? Ertu í, ég, ég er svolítið öðruvísi núna. Ég okay. hef ekki tíma með <laughs> þetta allt. Okay. Þetta var náttúrulega alveg útrúlega þegar ég var að keppa mára að vakna kannski fjúfið-fumma mónnana. Það var ríð út eða maður fór út að hjóla í þrjá tíma til að ná í vinnu á réttum tíma. Var þetta Ja svo leys? Já, já. Að... Ég var svona kannski bestur í time trial mm. og ég var svona kannski að lenda oftast í svona top 5 á Íslandi. Okay. Og hérna, það var meiri stratégi í götu hjólunum. Okay. Þar var ég ofta aðeins á æstur. Okay. <laughs> sem var ekkert rosalega heppilegt. En hérna, já ég finn núna, ég fer yfirleitt ekki með svona klukkutími einu núna Já. og kannski 5-6 enni viku Já. og þá geri ég bara meira það sem er langar að gera sem Já. er rosaleg líka bara gaman að því að geta Þú veist, langar að gera kartíu, og að lifta eða gera bara eitthvað allt annað synda, Nei. þannig að ég er ekki meðinni svona fast program annað en að passa bara upp á að Skot. gera eitthvað sniðut, Já. helst nánast á hverjum degi mm -hmm. Ó upplifiruðu að þá af því oft þegar fólk lendir í einhverri svona slysum og eitthvað þá er svona gamla ráðið var að bara reyna ekki á sig og hvila seginn upplifiruðu þá að þú stífnir þegar þú hveirð ekki Já sérstaklega þegar ég já bæðir hefum ekki og sérstaklega þegar ég er ekki að að tega. Já okay að En er þetta sama ákæðin sko þegar að þú ferð í hjólinn og ert kominn svona langt og bara orðin hérna fremst að Íslandi er það sama ákæfðin og og, og áfram í ver orði forstjóri í fyrirtæki stóru fyrirtæki 29 ára gamalt. Þetta er náttla bæði hjólinn og og marsinn í geri ég tek það svona ef að svona passionateativeva í mannsleta. Okay. Og hérna ég byrjaði ána 29 ára sem forstjóri í í lyfja fyrirtæki hafði aldrei unnið í lyfjum. Mhm. Mm var samt svolti gama vegna þess að ég svona ætlaði að vera læknir alltaf. Okay. Og hérna endaði viðskiptafræðin og þetta var svolti þannig að ég skráðu með bæði í viðskiptafræði og læknisvæði mm -hmm. og það var sagt við með á skrifstofan ég er að koma einhverjum tveimur vikur setna og vera að búin ákveða mig og mætti ekki vera setna en klukkan þrjú mm -hmm. og ég er ennþá reyna ákveða með þarna kortir í þrjú þarna tveimur vikur setna <laughs> út í bíl þannig ég tók bara hérna klingið og, og kastaði upp á það Það var svoleið? Já, og endaði viðskiptafræðinni okay. en enda svo mjög hérna, hilsugera honum, bara í gegnum það að vera bóðin fórstyr á staða mm -hmm. og hérna með engan bakgrunn í, í hvorki lífi, ég fræða, læknir fræð og, og við sekkert úr mm -hmm. og hérna, ungur 29 ára og var mjög unglegur þannig að okay. þó ég verið 29 þá sem leit út fyrir að er 28 ekki. Hvernig það er að vera fórstjór og vera að reyna að fólki þegar maður er svona unglegur og... Þetta var, þetta var mjög skemmtulegu tími. Þeir ma steig inn þá þá þá var gríðlega öflugur hópur þarna. Okay. Og fólk sem að í raun varu stofnaði félagið. Mhm. Mm Og uh, það var ein stað maður ma háskólamenntur sem var ekki lifafræðingur. Meir saga tölvufræðingur eða sás sam tölvumál máli var lifafræðingur. Allt lifafræðingar. Allt nema ein mannaskjá. Þanna þá ég kem hafinnin samt sagt viðskitafræðimennt að með meðing bakgrunn þá auðvitað svona en að það er grímur og menn mm -hmm. en, en það sem gerist í raun og verið þessum svo öðrum að þarfa að sanna sig okay. maður fær ekki í raun og verið statusin eða virðinguna bara á því að að hérna vera með námspjaldið og það gerist mjög rætt félag stóðum í og uh, fjórasla mm -hmm. og við áttum í raun og verið ekki fyrir launanum bara næstum ánum ámót, hafa nú ekki alveg það sem maður fór fram í aðunum við <laughs> en hérna Það er ég er svona þurft að finna útrúsi mjög hratt okay. og það gekk snjöru við e, rekstari félagsins mjög hratt og það byrja að skila umtalsum og hagnaði strax árinu eftir mm -hmm. og mér tókst að fá e, viðskiptabanki félagsins sem var þá e, Íslandsbanki var búin að snúa baki við félaginu raun og veru mm hannig -hmm. ég fæ gamla hérna búnaðabankan til að hjálpa okkur mm -hmm. og það var svona ég la þá svona fjórufimm mánuður setna sem ég fæ í raunum að vera allan hópið með mér. Æ. Er þetta þannig þegar maður er að stýra svona fyrirtækja þá þá gangi starfsmennir í svona, eða það er svona einhverski auðveldar að samfæra starfsmennina þegar að maður er búin að sína fram að hvern árangur? Það er í allan í mínu tilveiki þar sem ég kem aðnin mjög ungur mm -hmm. og hérna menn auðvitað sjá mig þannig að eh hverskin mentar eða menna reynslu. Ég hef ekki ráðið sjálfa með afna. Það, það er alu hreinu. Þar ég skilði að menn voru voru okay. og það var þannig sko. Já. En hvað með mentunina því maðr veltistu stundum virrir þér með eins og bara þetta að vera menta sig að vera frumköll en síðan ég er í raun verið þú lærir að vera frumköll með því að prófa að vera frumköll. Já já. Hvernig er sko að ment, menta sig viðskiptafræði? Er maður undibúin undir að það fara að, að stýra stóru fyrir þeim? Nei, mei. Þetta eru raun og eru þannig sem ég sá alltaf hérna, háskólan á mitt. Þetta er svona ákveðin þroski bara, mm. ákveðin ægi. Mm. Þetta er það að þú veist að geta sér sníður kunna leita sig heimilda, mm -hmm. kunna að, að átta sér hvar maður á finna svörin. Mm -hmm. Þegar maður fer sérna vinna út í atvinnulífinu þá þau þetta eru viðfangsefnin a mörgu allt öðru sig og mjög fjölbreytt. Og man men þyr að fara að glíma við eitthvað sem aldrei séð. Þannig að hérna ég myndi segja eins og séu krakkarnir mína að hérna háskólanám er a mörgu leyti þroski en, en, en það eitt og sér er ekki nóg til þess að gera þig að fullfærum stjórnenda þær út að svona hólmeni komið. Er það ekki svolinn leit með þér að segja um svo að þú sért að ráða starfsmenn? Já. er er fólk þau ég oft að horfa í einmitt ekki bara gráðurnar. Í, í, í, í dag er þetta í dag er orðið þannig að þegar við erum að ráða lykilfólk þá í raun og verið við á þrjá þætti. Þær er í raun og menntun og þegar menn eru að takast há við allanar svona tæknilega störf hvað sem það er þá eitthvað sérhætt í þróun eða vexmiðunni eða gæðamálum þá viljum við helst að viðkóðandi hafi tvend annars vegar mentun, einhver að tækni sem tengi starfinu mm -hmm. og reynslu og þegar menn tikið þessi tvö bóks þá er eiginlega viðtalið bara um persónlegan yeah. og persóna en menn komast ekki döðu í viðtalinu í dag eða vorst ekki með þetta tvendt Ok, og hvað er það þá sem er verið að horfið fyrir að vera að skoða persónum? Þegar ég er að taka viðtöl og, og þegar við erum að taka viðtöl við líkilfólk, þá snýst þetta umsoltið getur viðkvæmdu unnið í hóp, sínir hann frungvæði, hefur hann metnað, hefur hann svona ákveðið drifkaf, kraft, eh, og svona reynum að átt okkur á því hvort að viðkvæmdu inn í kultúrin hjá félaginu sjálfu og ég meina þetta skiptir okkur að því gefnum sér með mentun og reynslu mm -hmm. mjög miklu máli Æmitt. Læknirfæðin að hverju var þetta pælja að vera læknir? Ég svona, ég veit það ekki þetta var svona kamalt draumur ég hérna amma sagði einhvern við mér ég hérna hafa alltaf að tala um alltaf að vara dýra okay. <laughs> og hérna, það var nú aldrei úr því henni var á að segja vinnum mínum frá þessu sem voru með mér í háskálanum, komið til, til hennar og ég var kallað að dagfinnum mjög lengi eftir <laughs> Lala, hérna ég var ekkert að bá svona það meira en, en svona settið tími þá langa með að vera læknir það er svona, það snýris kannski um einhver svona vísindi og, og kannski að geta látið eitthvað gott af sér leiða mm -hmm. uh, pappið þetta var í hótelrekstri og, og hérna var svolítið alinn upp kringum hann kom oft til hans og heimsótti og þetta var svona hvoru tveggja sem heilla með bæði rekstur vísenda samfélagið og og mögulega að hægja geta gert eitthvað látið eitthvað til sinn taka og leiða mm -hmm. þú við erum að tala um svona og þú hefur verið að pæla á hins vegar hvernig var fyrir þig að vera í skóla þú varst lesblindur að var skóladanginn er ekki ertvæ var sko ég held nafna lesblind að almenn sé á ákveðn gjöf okay. og það er þannig að, að hérna, þetta var nú ekki greint það ég var ungur Nei, nei, en svo eru bæði elstu krakkata mínir lesblind og, og bæði greind og hérna þetta er svolítið, svolítið þannig þetta lýsi sig ekki alltaf eins hjá mér er þetta svona leskilningurinn er ekki eins góður mm -hmm. og hérna maður þarf að hafa algjör að þögn getur líta áreiti svona þegar maður er að innbytta sér og lesa mm -hmm. e og ég er miklu lengur að lesa okay. heldur, heldur svona venjulega myndi að sjá Þannig að þetta var ekkert að hámur í batnaskóla, það var ekki það mikið lesefni, gekk mm -hmm. mjög vel í, í batnaskóla, gagnfræðiskóli, gekk alveg líka þokkalega vel, en hérna, mentaskóli svona fyrst árið, þá allt í unum fór ég að fá engunir sem að ég hafði aldrei séð á þau, mjög lágar engunir. Okay. Ég er fjallt nú aldrei, en, en hérna, gekk ekki vel, og þetta var bara svo mikið efni, ég var ekki alveg að koma að stifaða í byrjunn. Var í miklu, var íþróttum, var að vinna, var í hérna mikið tónlist, spila á trompið á þeim tíma. Já, ok. Og hérna, ég var alls í öllu og, og ég ákað bara sjálfur að hérna, hugsaðu með mig, þetta er ekki að ganga. Mm -hmm. Þannig að ég svona ákað bara að minka allt annað en skólan, strax á áruð tvö. Þurfturðu þá að upplifur það þannig að þú að, að leggja mjög mikið á því með hérna? Já, ég hugsa ég að við þurftið, sko. Mm -hmm. allt að það sko Mm -hmm. Var það og þá eitthvað sem þú byrðið að finnst þér að, að hafa þurft að tilengað þér þá að vinnu segja með eitthvað Ég held að það sem að kannski menn læra lesblendir er að finna aðra lausnir á á vandamálunum og hérna ég er mjög lausna með þau, svona almennt í bara í því sem ég er að gera hvort það sé, sé vinnunni eða bara heima mm -hmm. og hugsa meiri lausnum heldur en að hugsa um vandamálið Mm -hmm. Ef ég sé eitthvað sem það að gera, þá er ég eiginlega strax búin að ákveða hvernig er hægt að leysa það, kemur bara hérna að sjálfkrafa okay. og er svolítið vegna þess að, að, eins og ég talaði um í lesblendinni, eins og ég á háskólanum, þá voru eitt marga bækur sem ég komst yfir að lesa. Svo. Mm -hmm. Fyrst árið þá mann ég náða að lesa tvær bækur okay. og, og þeim voru bara fækandi. Sko. <laughs> Já, ja, það er svo Já, Svo er þann að laborði dalti í dag í þessum heimili hljóð. Já ja, nú er það þúist da voru engar hljóðbækur Og það var þetta var ekki greint. Ég var alltaf hérna síðastru út úr prófum var alltaf var að tosa með blaði sko. Já, ja. Alltaf síðastru sko. ég var hérna bjósa vel að sko að hérna átti ég marga góða vini og, og vinkonur. Og fék alltaf glóss þetta hjá stelpunum. Okay. <laughs> Eða sem samt vinkonur mínum hérna í baknum sem Og hérna, hefðu nú sannlega ekki klára námið eins vel að við ekki fengið aðstöðuna. Ok. Og hérna... Það sláftu vel lesa bækuna? Já, þá gæti ég raunum verið ef það var eitthvað sem að mér hans vandu upp og þá gæti ég gluggað í bækuna meira heldur en leseðar. Lára saði mér að spurja að aðeins út í, út í æskuna. <laughs> já, það er bara svoleiðis. Ég, Lára búin að vinna lengi... Nei, hún hérna er nú tiltölan í byrjuð. Já. Ha. Hún er öllu fjölmennakona, Lára Ómas. Hún er alveg frábær bara, ja. alveg mögnuð. Ja. Ég erum að byrja að vinna svona heimasíður og, og hérna, við erum með alveg gen, alveg tek og þetta heimasíður fyrir þau fjölug. Mm -hmm. Ég hef verið að fjárfesta þetta tölvað sjálfur, stórt hluta við í, í þessum fjölugum og ofta eru kvart að menn veit ekki hvað er að gera. Okay. Og hérna Lára nátt byrja að byrjaðast með að vera ekki neina heimasíður og allt. Okay. Og ég heldt að hæfði engin, engin á þannig ég sagði bara að drífum við þí, okay. gerum heimasíður, þannig að hún er að núna að, að búa þetta allt saman til. Okay. Hún var að tala um sko að þú virtust að tala meira lengur að tala að þessum hérna honum segir um mitt hún var að tala um, að um, hérna um, um trompetið. Og síðan hérna fótboltaæving sem endaði í dansi. <laughs> Já. <laughs> Hvað sagir það? Talað, æðislega, <laughs> takk, <Lára>. þetta, <laughs> <laughs> þetta bara bestu sögurnar. <laughs> Hún er greiðlega Hún er greiðlega fara nú að kaffistofu okay. ég, ég hérna Ég var nú enda fótboltaferil mjög snemma sko. en spilaði hann allan í káur okay. Þannig að það er ekki ástæðalveg sér ég er að sponsa káur sko. Það er framann á búningunum Já, já, og alvo tekk bæði alvo gen og alvo tekk sko. En þetta var þannig Ég hérna fyrir þarna 5-6 ára á fótboltafingu og hérna eins og allir gera þessum aldrei og kemst nú ekkert inn í salin því að sá sem sérum skráningu, pappi keirum og hendum á þetta bílnum bara og settin í vinnuna mm -hmm. og ég stað ekki út og hann seg rettar þess ekki, jú, jú. Og hann seg ég borga bara næst og svo legðið kem inn og þá er eitthvað sem allar skrá mig mm -hmm. og hann segja, jæja, hvað heitir þú? ég heiti Robert Vessmann, já, en hvað son ertu? Og ég saði son, hvað, ég er ekki son, Þannig að þú lítur nú að vera eitthvað son mm -hmm. nei, ég bara Vessmann Nei nei, það er allir einhverur sonur sko. Þeir það er ekki þannig sko. svo endaði hann með að rífa soldið við mig, að ég væri son. Okay. Og hérna hann endaði að skrá mig Róbert Vilhelmssona. Kallaði hann ekki vera að ég væri bara einhkur man, einhkur vestman. Okay. Ég kom um svo heim bara svo miðin min yfir hérna þessa öllu saman. Ég sagði mamma, ég langar ekki að vera í fótbolti, ég getur ekki bara skáði mig í dans. <laughs> að ég hentaði bara í heiðari og kláraði brónsið og silfur og gullið, sko. Ok, varst og í, varst ja, í dansi? Já, já, svo hérna fór maður í breykið, háfar yeah. maður fyrir þetta kauffelag í Mosó að vinna sem Koko Prince með hérna bara kassættu að spila. Tórleista? Já, já. Hvenær var aftur breyktímabilið? Þetta er svona, ég var að breyka því sem hann svona 14-15 ára myndi ég alda. Ok, það hérna, með gastu þetta Já, já, ég hérna til hérna, ég var í auglýsingur heiðar Ástálsson, okay. helsi auglýsingur í breykið sko, okay. áhara einhvers staðar heima. Mm -hmm. komum við ekki með hana En lúður Hérstu... Það var bara meir áttar, það var hérna, með langalt læra á piano helst Ok Það var svona á þeim tíma, stór fjárfesting og, og mamma og pappi voru ekki alveg klári það mm -hmm. Þannig ég var að byrja að senda í blokkfl sko. okay og já, það var nú svona sagt að þetta var grunnurinn og ég gerði það og það var nú ekkert rosalega spendur en ég hérna ég gekk alveg vel að spila mm -hmm. þannig að það var svona ákveða hérna hvað er næsta skref og ég var þá fórum á tölvum við hérna Birgir sem sáum hérna að á. Og, og, og þeim tíma var að þannig þú kiftir ekkit hérna hlóðfæri og það hendað mjög vel á þeim tíma hún pappa byggja hús og svona var ekki endala all, alltaf mikið til þá máína lausa hljóðfærið þá var túpa. Já, og ég er nú sannarlega verið þarna, myndir ég giskra um 8 ára sko. Mm. Var nú alltaf frekar lítill þó að togna hann nú síðan varum við sko. Mhm. Þarna ég byrjaði að túpu. Og það var svona circa kilometer að labba úr skólanum á tónlistadæingu heim. Og þessi túpa var jafn stór og ég. Túpa er náttal alvaru hljóðfæri. Þar ég náttúrulega... þurfti að draga túpun alltaf sko heim af því að ég til að fá verið það var nú eftir ár held ég þá hérna losnað trompet ja og hérna mér var boðið að skipta eigi vildi að var ég að það var veltra að bera trompetinn þetta var ég var í Ljóðras sitt leikum þetta var þannig að hljóðfæri um, voru að losna ja þetta Alveri. var bara þannig að, sko Ljóðras sitt áttir hljóðfæri og menn efingu þetta bara lánað sko. ég spilaði nú á trompet nokku lengi ég, ég endaði í FJH og og hérna eh spilaði jazzbandi og svona og okay. hérna hafði nú gaman að því, en svo var þetta orðið svolítið mikið að því ég var, var þarna, þetta var orðið þegar ég byrja í mentaskóla, þá var ég tónheyr tónlistafræði, var ég tve mörg yngatímum tvisvei viku jazzbandi, ég var að spila eh, sennilega svona það skásta sem ég afreikaði á trompetferðinu, var að spila í íslengu óperinu í hérna nóaflóðinu svo, svo var ég að vinna og svo var ég h hérna, í sporti og svo var í skóla. Á, og þetta var árið þegar ég gekk ekkert rosa vel. Nei, þannig að þú hefur fórnað fórna trompetinnu til að eiga öveldra meina námið. Þetta var líka svolti hann bara til að vera alveg hreinskilinn þetta var ekki alveg svo social hljóðfæri. Nei. Gægir með gítarinn gat allta undi ég mætti ekkert með trompetinn í parti sko. En er eitthvað að verða grípi trompetið Nei, neitt. Ekki, ekki neitt. Nei, ég, ég hætti þarna bara því 17, 16, 17. ég sennlega 17. 16-17 Ég var ég, ég, ég, ég byrjaði að trompet og fór svo allt. Hotn, ég heldi að það verið 4 ára eða eitthvað. Já já Og og ég man að við stundum hugsa nú, okay, það... Ég hef mjög oft hugsað á líka. Já. Var rétt gæfan að grípa í og að brúið, það og prófa þetta. Já. Ég hugsaði maður að man væri nokku snókara hérna byrja að spila. Þetta er náttúratlega bara 3 takkar og þetta er 3 takkar, þetta er bara læglína. Já. Það var allt annað en gítar og og piano, var sko. allt annað með hljómuna. Ja, franska og svo oft er man að fara í franska og franska hornið ja ja flóknarar höfðari sko. Rosalega flott. Já, geggja. Flottur hljómur. Já, já. En ef færum okkur aðeins í í hérna bara það sem er í gangi núna. Já. Þetta er uh, rosalega stór starfsemi afnan hér í Varsmíli. Já, það er í raun verið Alvotech. Við í sjálfu sér er, erum að byggja þar um sem er sem að við byrjuum að á 2013. Mm -hmm. Tókum eins hákrún 2012. Og var alveg ríðala metnafullt verkinni sem við erum náttúrulega mjög stolt af í dag og uh, þetta var kannski ekki alveg sjálfgefið hvorki að þetta gæti gengið né það að, að hérna, við gætum fengið talentana til að hjálpa okkur að gera mm -hmm. þetta þetta er raun og mjög ung starfsemi mm -hmm. í dagar að þannig og, og ef við horfum baka kannski 2012 þegar ég byrja að tala með þetta við stjórnina þá þar að hana líftæknileg lyf eru uh, byrjuð að reiðaskera rúms. Mhm. Mm þessi lyf eru miklu skilvirkari en svona þessi heðbundnu lyf sem að menn bara horfa á og tala um allar daga. Hvað er það sem man kallar líftækninni? Það er í raun verið líf sem er búin til úr úr nota frumur, lifandi frumur sem framleiða ákveðna tegunda prótínum. Mm -hmm. Prótínin eru síðan notuð sem grunnurinn í lyf. Okay. Og uh, á móti þessi heðbundnu lyf eru öll svona kemikal. Og til þess að framleiða bíotekklíf, það, það er allt gert með gerjun. Mm -hmm. Þannig að þú byrjar á í raun og veru lifandi frumu og samkvæmt ákvæmna aðferrafræði, þá, þá e, er hún bara nærð, byrjar að framleiða prótein og síðan eru í raun og veru frumöldnar og próteinin aðskilin og próteinin síðan notu þessu grunnur í líf. Mm -hmm. og þessi þú, er þú að það er án dýrlíf? Jó, þetta er, þetta er, það er náttúrulega málið. Þessi próting geta síðan bundist ákunnum frumum og geta þaralendi verið svona þessi meðferð er miklu meira sérhæft. Það er að segja út með hefðbundu krabbameinslíf, mm -hmm. þá er það í raun og vera ekki bara að drepa krabbameinu, það finnur ekki krabbameinu. Krabbamein eru þínar eigin frumur. Mm -hmm. Þannig að hérna, en ef þú með þessi bíoteklíf, þá geta leitað uppi í og krafmens frumunnar. Og, og og þaralendi er þetta miklu skilvirkari lyf en svona lyf geta kostað alveg leikandi 50 til 100.000 dollara per sjúkling á ári. Hver þú séð það dollara per sjúkling. Já. Þanne þá er í mjög mörgum löndum í heiminum dag en þá, kannski 4 til 5% af þeim sem aðeitt að vera á þessu lyfum og þyrtt að vera á þessu lyfum með kannski miklu verri og eldri með undan. Hvernig er hvað kviknir hann umar spurninguna um með ríkið? Hvern er afkomar ríkisins að lyfjum? er verða lyf of dýr til þess að ríkið og hvern, og bara svona réttindi fólks, ef að ég er hérna, í vestrinu velstöðu ríki og mér finnst því eiga rétt á bestu lyfjunum, þá ríki segir bara nei, þetta er dýrt. Þetta séan verður séan þá ákvörun í raun og veru læknan á endanum það er bara í mjög mörglu löndu það er það hannig og, og hérna um kynst ég auðvita að, að ég völdi eru með ákveðið budget og ef þú ert með líftaknilíf þá hugsaðlega að geta það að kosta það eins og sé 50-200 ósdólara, mm -hmm. þú getur meðhöndlað kannski þúsumanns á venjuljum hefðbunduljum, þannig að þetta er alltaf tókstreita og barátum peninga mm -hmm. og hérna og eðlilega þannig að menn þurra að velja og hafna mm -hmm. Og þá þexana kom þessi hugmynd upp 2012 og við langaði að gera það að búa til sameitalegt fyrirtæki sem kæmir með þessi líftæknilyf alveg eins slyf en væru með þau miklu óþræri. Og þannig gætum við meðhöndla miklu fleiri sjúklinga. virkni varir nákalla svo sama. Mhm. Mm við værum í raun vera að koma bara með sameitaleg yfirgafu a frumlyfi sem væri til mm -hmm. og gætum sett á markað leið, leið og einkaleyfi rann út. Mhm. Og, mm -hmm. og uh, munnur samt á á á í raun og veriðu svona líftæknisklu kallar hliðstæðu lyfi eða svona sameita lyfi og heðbundnu sameita lyfi e, tæknilega er mjög mikill. Mm -hmm. Miklu flóknara að þróa svona sameita lyf, mm -hmm. upp undir 7 árr. Vi þurfum að framkvæma mjög margar klínískar rannsóknir. Það er ekki nóga sína bara fram að virkni sé nákvæmlega eins og í frumleyfinu. Þurfum að fara út í fasa 1 og fasa 3 rannsóknir. Mm -hmm. Og þessi lyf kosta í þróun sameita lyfja útgáfa eh leikandi 150 milljónu dollara sem eru í kringum eh 20 miljarlar stykkið. Eitt lyf. Já, sameita okay. Þannig að þegar við fram að stað þá er raun og vera hugmyndarfræðin þessi. Að byggja upp uh, nýja veksmiðu og aðstöðu sem væri með leiðandi tækni, því að tækni er búin að breytast mjög mikið og við erum svona eitt af þeim fyrirtæki sem eru fyrst með svona, þá tækni sem við erum með í hafnafyrði mm -hmm. og erum þá að, að nota tækni sem var svona byrja að reyða sig til rúms fyrir 8-10 árum síðan mm -hmm. og flestir eru að fara út í að vera komið með núna og erum eitt fyrsta fyrirtæki það. Húmundarfræðin var að geta þróað allt innan hús af því að þetta er það flókið þróunarfalli að vera með hlutaði innan hús hluta eh á rannsóknarstöðum hjá þriðja aðila kallar á mistök kallar á að þá náer ekki í raun því að vera nákvæm eins og frumlegu sem þú þarft að, að, að í raun vera ná. Mm. Þanna að við ætlum að vera með allt innan hús allar þróun og vera séð með alla framleiðslu líka og þá gætum við tryggt þessi gæði og gætum tryktað að í raun og allt frá þróun í fullun vöru væri með þeim hætti að við gætum fengið lífiskráð og samþygt sem líf sem að væri eins eða munurinn á, á þessu líf og frumlöðinu væri það lítill. Mm -hmm. Þetta væri skilgreins sem uh, sama lífið. Hvernig er að fá fjárferta til að taka þátt í svona, þegar það segja sko, eitthvað sem að verður tilbúið eftir svona langa dím og kostar svona mikið þetta getur ekki verið auðvelt pitts Þetta var sennilega flóknarasta pitt sem ég ger, þetta var þannig ég hérna, hef nú sagt þess að sögur sem ég lappið inn á Stjóttanfund og, og hérna 2012 mm -hmm. og fyrir að tala um það að svona í kringum 2020 þá myndi ég reikna með að, að stór hluti, eða verulega stór hluti af Liviasölu og, og, og þörfi í heiminum, tengdist líftaknilífum og þá voru þessi líf svona að byrja að reyða sér og þeir sem væri í raun og voru ekki í þeim e, þeirri starfsemi að koma með sammittalíf á líftaknilífin myndi eiga mjög erfitt uppdráttar eftir 2020 því að það væri hreinlega of fá e, eins og við köllum að þessi hefðbundalíf mm. sem væri að fara engalífum til að geta starrakt samendaliðið fyrirtæki mm. talungið um þegar fara að draga nær 2030 okay. og menn, er það? það er bara einnfall að það eru fleira og fleira frumlif sem eru skráð í dag er þetta um 35% að nýjum lifjum mm. eru líftaknilif og þarna er þetta nánast kannski 2-3% okay. og þegar fram í sæki þá er það kannski orðið 50% þannig að, að hinn helmingur eru þessi hefðbundu, hefðbundu lif og það er svo margir sem að eru með getu og þekkingu En það er raun og verið færri slík lif að koma að marka. Mm -hmm. Þannig að menn þurfa þá að geta að þróa þessa nýju tækn og nýju lif. Hvað allt árum? Já, og það sem gerist eru hennar á þessu stjóðnarmöndi, ég svona e, útskýri þetta á menn alveg sammála, mjög spendir. Þetta er alveg rétt. Þetta, þetta er framtíðin og við ættum bara að kýla á þetta. Mm -hmm. Svo kemur það þá að, hérna, ég segi mennum að þetta tæki tíu ár að þróa fyrstæli við Okay. tíu or og mér langaði mikið að þróa 6-7 svona líf til að byrja með því að það til þess að geta breytt hlutónum og látið að sé hveða, þurfa að að vera með svona ákveðna porfólju aflýfjum mm -hmm. og hérna, þetta myndi kosta allavegna 100 miljard íslenska króna 100.000 miljardir? það er eiginlega svona fyrir marga mjög mjö erfitt að finna út hver mörk mörg núli í þessu mm. og hérna ég man að hendur það alla niður og manns að þetta er frábárhugmynd en hérna þú getum, ef þú vilt gera það þá er þú eiginlega bara að finna út úr þessu og hérna það sem við byrjum á er raun og veru það sem að var kannski flóknast það var hver, fyrst hvernig við ætlum að byggja upp aðstöðun í Vatnsmýrinni Þá var að hannig að við vorum svolítið að velta fyrir okkur Vassmýrin versið sellendis. Og bara svo ákvörun að taka ákveða hafið því Vassmýri var mjög stóra ákvörun. Mm. Því að á þessum tíma voru gjaldur söft Íslandi, að mjög erfitt að samfæra nokkurt mannum að fjárfest á Íslandi kominn er... 2013. Já. Að koma inn með peninga til Íslands mm -hmm. og hérna só nei e heila var engin erlendum fjárfestir spentur. Men vissi ekki hvort að væri hægt að uh, hvar peningarnir myndi enda eða að menn myndu sían byrja að selja. Þannig umhverfið hér var erfitt. Uh það var í raun og verið engin þekking. Þetta er í raun og verið mjög sérhæf þekking og þær er ekki mörg svona fyrirtæki til í heiminum. Nei. Og uh, þó að að hafi verið þekking hér á uh, á á Aktavis, uh, tímum, var engin þekking á þessu. Okay. En ég vissi að þetta myndi kost okkur meira, ég er það ráðin tölvært á útlendingum til að koma til Íslands mm -hmm. og svo þurfti að að koma meira í baukinn því að annars myndi þetta aldrei ganga. Þannig að, þannig að hérna, ákrum var ekki alveg auðveld, þá voru önnur lönd sem voru mjög spennt, vildu rönnur að byggja aðstöðuna og hérna ef við kemum með, þessa, kemum með svona fyrirtækið þanga það er, bæði í Asíu og í Evrópu, mm. lönd sem hafa byggt upp svona sæinsparkar sem eru með alls konar fjarlarslegar íviljanir, en mér, mér langaði að gera þetta í Íslandi og okay. það var bara þannig. Og, það eru þannig að sama fjarlæðanir í vastnurinn þú og Kári? Já, já, Kári náttúrulega var löngu komið og ég, ég var bara hættur að fara að bora og, og berja þarna í ná, ná, nálægt og ég, ég, ég mann og ég held ég hafa nú nánast ég spurði ekki um leifi, ég satt leta vita okay. en, en sagt, við byrjum á því að fjármagna húsið og hérna það gekk mjög illa. við hlupum á milli allra og lífrið sjóðar með og það vildi enginn lána og engin gera neitt og við, við endurum samt með því að, að útvega e, e, lán ha kom frá Orion gegn ákveðnu ákveðnum uh, sem að við náðum að að tusa inn í þetta og þá voru peningar sem kom inn á á mjög háum vöxtum. Mm -hmm. En voru samt komin til okkar og við gáttum sett að einn sem hluta fé. Mhm. Mm Þannig húsið var koma á stað og, og allir hlutar var þá Alvotech stofnað. Káti með það að þurfa ekki að setja peninga inn í steipuna. En Alvotech í raun verið leigir húsið síðan til 30 ára og á í raunum veru öll sérhæðu tækin og loftræsi kerfin og alltaf okay. síðan að fjármagna rekstur alvótt tek það gekk svolítið út á það að finna samstasaðal og ég næð því eiginlega strax fyrir á hitti hósbyra sem að var senni keifta fæser, þannig að hósbyra í raunum var mjög fljótt orðið hluta fæsir eftir við gerum þann samning mm -hmm. og ég sem um að þrjú að þessu sem við erum að þróa sé fyrir hospira og þá skáströkk Pfizer og þeir koma inn með um 300 miljónir dólarar þrjú nú er ég að reyna að reyna Þetta það eru svona sirka 35-6 miljárar þegar að menn er að koma með svona háar fjárhæðir er þá gælt af eitthvað neginn þessi svona að kompromísa þá Þá þurfi menn að gefa eftir eitthva að sínum hugmyndum af því svo sem er að koma með peningin vill náttla að fá á ráðingu. Jú, að áknuleiti en en það var þó þannig að sko Hospira keypti ekki stóra hluti í félaginu. Þeir borguðu eins og það gengur og gerist, þá borgaði fyrir í raun verið þróun á vinnun á sjálfa. Okay. Þeir eignast þá lyfja hugviti fyrir áknana markaði. Og í þessu tilviki átti Hospira og Pfizer eignast lyfja hugviti fyrir eh uh, fyrir 3 Og það hendaði þeim mjög vel og hendaði okkur mjög vel. Því að við gætum þá allt annað sem maður er þróa eftir það er bara okkar. Mm -hmm. Síðan gerist það í raun og veru að Pfizer kaupir hérna er að fjárfesta mikið, að kaupa uh, starfsemið með nákala þessu þremur lifjum mm -hmm. síðar og hérna koma til okkar og segja, heyrðu, við þurfum að belja hvort við tökum þessu þrjúliðum ykkur eða eða þessa nýja félagi því að það er bara krafa í yfirvöldum í bandarrikjönum að að hérna vera ekki með 2 við þérum að og þá máttu ekki hætta manna þarst helst að selja selja til þriða al á það hentar að okku mjög vel því að ofan á alla þessa samninga þá borgar fæsir okku fyrir að að hérna hætta þróun og taka við hérna þronaverkunnuna til baka. Já. Þanna þarfn erum við komnir svolti vel inn í þetta og menn svona við þetta er svona men séja hvenni var þetta fjármagna þetta var a miklu leyti fjármagna bara með uppalega með þija fjármagna eh húsnæðið sér völdum ekki blanda erfiðari fasteigna fjármagninn inn í reksturinn reksturinn um af fjármagna sér með hluthava hérna framláy og lánum og síðan þá fáum við inn þessa einspítingu og þetta voru þá miklir peningar að eftirleikr um var tilta til leiðvelda við ferum síðan í hluta af eh eða skuldabrégu útboð sem var leitt að stærstu leyti að morgunstanli. Og það hefur svona leitt okkur að mestu leiti gegnum öll þess Er þá innjú sem Nei, leitt. fæsir þá þó þó inn Nei, þanna fæsir í raun og eru kominn þá sjálfur með þessi þrjú lyf innan hús mm -hmm. koma til okkur og semja við okkur um að taka við aftur þessu þremu lyfjum. Mhm. Mm til þess að geta fengið Eh, svona samke, eh, samþekki samkjensifilda í bandaríkjónum þannig að þetta var nú svona þú, henn, þú ert ekki með beina línuna á fæs nei, nei, að þannig að ég er bólaugum. ekki með það í dag en, en, en ég gæt þá tekið þessu þrjú líf okay. og við erum búin að læsja sér og þau út aftur til annars aðal í dag Hvaða kvillum og sjúkdómum er mest verið að þróa líftæknir líf við? Það er raun og veru krapa og sjálfs ó ég, ónömi. þá mm. bara gikt og psoriasis okay. en það er líka nokkur nokkur hérna augnlíf en svo er menn kominn út í martann Alzheimers og og og og, og aðra bara vor mun að ræði aðeins hérna frammi áður en við talum byrjuðum stofnfrumur með langan neflega reyna að finna eitthvað góðar sérfræðinga í Íslandi Já ég er nú ég, ég er nú ekki alveg það sko. Nei en ég bara velti fyrir mér þessu með svona eitthvað sem virðist vera að gefa frábæra raun en ég er enn þó að kostna það sem að venjulegt mennulegt fólk hefur í gefnu Já já. Uh, er þetta þá sem þið eruð gera einhvers konar tilraun til að gera þetta viðráðanlegra og þó nokkla líklegra að ríkið sé tilboðið til er það er það er sem ég hef svona fókusið alltaf á, svona undistæðinu mínum fjárfestingum í gegnum árin er lífjabransinn en sérstaklega sammittalífjabransinn vegna mm -hmm. þess að þar eru við að koma með sambarilið líf sem eru miklu ódýrari mm -hmm. og þá er við að gera þessi líf uh, viðránleg fyrir sem flesta mm -hmm. og oft á tíðum eru þessi líf þá þau eru nákala eins, virka eins búin að fara í gegnum eins og hérna alvátekklifin í gegnum gríðalega kliniskar ansögnir en er kannski að vera að selja þau 70-80% ótrúi. Hvað er, hvað mér spurð bara svona sem algjörleikmað um að fyrir apotek og stundum spurður hérna viltu samhættalif Já. og stundum er kannski lifið á 5.000 og samhættalif á 4.000 en stundum er lifið á 5.000 og samhættalif á 1.000 Hvað þá er raunveru felst bara í sig hérna þú skráa á hvað verðum það mm -hmm. e, er skráð og í á sumum lyfjum eh greiðsluþáttaka ríkisins eh svo sama eða svipuðu hvað sem er samhænda eða, eða frumlyf mm -hmm. en ef að frumlyf dýrara þá er það ekki endurgreitt af ríkjunum og þá sérðu þanna mikla mun. Mhm. Mm Livia bara viðskipti með lyf. Manir manir er hingatil ekkert að hugsa að þar sé mest að græðaði þú þurst með þetta einka lyfi. Já. Uh er þá samheita lyfja bransinn meira þannig að þú þorð að reyna búa til viðskiptiður því að vera mjög mjög mikið af lyfjum. Af því e... það er þá það er þó myndi á hverju og einu. Já, jó, já, já og nei, það sem að við kannski e, hagurinn í þessa öllu saman fyrir okkur og, og neitendur eins og við sjáum það. koma með lyf á markað, leif og engaleifið er að nút mm -hmm. og e, fyrstalagið þá er þörfin að koma með e, leif sem virkar eins og mm átirera -hmm. markarinn ennþá myndast og, og til dæmis e, þau leif sem að viðum vera að þróa við þurfum oft á tíðum að, að fara framhjá eða sannst, þróa okkar leif án þess að brjóta kannski 100-200 engaleifi Já. Þannig að þetta er ekki bara komin ákala sama lífið mm -hmm. við megum ekki brjóta neitt engalifi og þegar áður við setjum þessi lífa marka og sérstaklega í bandaríkjánum sko þá snýst þetta alltaf um það að við erum alltaf lögsótt alltaf. Nú? Og vegna að þess að hagsmöðnir eru þannig. Við erum til þess með lífið dag sem við erum fyrst á að marka með eða fyrst til að skrá hjá FDF mm -hmm. Það lif líklega þegar fram á marka mun vera frumliði að selja í kringum 15 miljarda dollara ári eða meira en 1 miljard dollara á mánuði. Ja, Einmilt. Og ef du getur tafið eitthut að koma á markað í 2 ár. Já. Þá hafa það fullt af peningum og það kostaði þig kannski 3-4 milljónir dollara að loxækja þó þau tapi málun. Er þetta er ja þanna menn gera það til að tefja. Já já já. Nei er er þetta ekki bara eitthvað svona kliftur á reglur bara einkaleyfi svona lengi og bara þennan dag að búið og þá er ekkert. Nei sko einkaleyfi það er það eru svo mörg einkaleyfi. Þetta eru sko bæði einkaleyfi á uppgötuninni á á virkefninu á hvernig þú setur lyfi saman. Ja. Og svo er frumlyfið mjög oft að hérna að bæta og breyta og hérna bæta inn þau einkaleyfi. Mm -hmm. Og þannig að yfir ákanna aukvent tíma er þetta búið að sapna saman í mjög mörg einkaleyfi þú veit nú svo margar spurningar bara svona um siðferðið bara sé og svo, svo einkum sé að þróa lyf í einhverum þú sem er mjög margi þjórsta af frumleyfið að þá myndum að reysa svona siðferðilega væri ekki bara mjög gott fyrir all að það væri bara strax hætta búið til samhættlegt en það er það allta allvæ klárlega nema frumleyfið er að segja og er það þá bara einhvern einn en þó þannig að lög lögkævin bara til þess að einhver legggi svona fjárfestingar þá verður að hafa frum og verður að verður hafa einkaleyfi ákveði lengi Já það er auðvitað skiljanlegt þetta er svona í grunninn 10 og þá það, það er svona þessi grunn einkaleyfi mm -hmm. og hérna, eh san sé 10 ára markað og fá reikaleyfi 20 ára tekur 10 áras þróaleyfið mm -hmm. og 10 ára markaði það er svona sirka mm -hmm. og eh eftir það þá auðvitað er yfirleitt kostar nokkra milljarda dollara í þróun mhm mm gríðarlega fjárfestingar og menn þurfa að fá það til baka og og mikið af þessu frumleyfi um þó erta þróaði þá kannski er tölugur á þetta ég menna það er kannski 50% líkur á að þróunum klárust ekki mm. og 50% líkur á að lífið seljist ekki og þá er þetta kannski kofið með margar miljardar fjárfestingu sem að eru kannski 25% líkur á að gangi mm. þannig að menni eru 10 ára markaði, 10 ára þróa og síðan er náttúrulega freystingin að halda áfram að reyna að finna hvernig þetta varir eigninæðina eins lengi og okkar hlutverk er að finna út af því hvernig við getum komast á markað, leið og grunn engalegur enn út Já. og við þurfum þá komast fram hjá mörgum engalegum, eða jafnir lögsa ekki að frumlefið og fá að ógilda engalegum sem þeir hafa sottum. Þannig að þetta er ennþá þannig að það sé bara verið að fara í lögsofnir fram og tilbaka til þess að koma. Ég hef ekki sett e, mörgli og markað bandaríkið þannig sem er ekki í málafælli Nei. og hérna eitt af stærri leifinu sem setti þá var samyndarleif uh, af tæmurflú mm -hmm. og hérna það var málafellin sem tók 12. tíma og hérna við náðum fyrsta af marka uh, En um en tapa málafellinu er þetta ekki á upp, að uppa þér? Við höfum bara ennþá ekki tapað málafellin okay. og hérna en hins vegar er það þannig í flestum tilvökum þá klárum við málafellin áður og fyrir um markað Já. Þannig við fara ekki á marka fyrir menn eru búna að klára mála Þannig að að getur ekki eh fram á skaða. Hvað er það stór starfsemi og, og og og svo ég spyrir svona að au gæfinum bara fyrir eitthut sem er að spyrja um þetta götu. Hver er Alvotek og Alvogen? Hver er muninn? Hvað er hvað er Alvotek og hvað er Alvogen? Sko Alvogen er stofnað á 2010. Alvogen er í raun verið bara heildmundið sameindalæfyrirtæki. Mhm. Mm og þar byrju við í raun og vera enn og áttu með svona nánast tværhendur tómar kem út úr hrúnunu mm -hmm. e, þar var í sjálfu sér ég e, held ég á átt hérna, þann hefur að, að vera hvað sem fyrir hérna, viðskipta ásins eða vestu viðskipta ásins tóðust og hvað var það átta þegar kaupi glitni og hérna balli búið og mm -hmm. hérna e, var svolítið flest búið í Vasonum, bündunni ég var náttúrulega með á sínu tíma ég átti hús og bíl og, og hérna fór í gegnum eins og allir við við bankana áttum mikið eignum og hérna klárum aukjöru við bankana sem tóknum svolítið langa tíma því að það þurftu þetta vermet fá sangjænt vermat á eigni þess að fengu og svo þetta borgaði hérna mm. og hérna, en svona þegar því var lokið þá var nú orðið helviti ef ég, ég má nota það orði í að voru því sjónvarpið hérna, þú sentur hér... bí... sentu bíbiðir bí... það bí... hér er öll orður leiflega <laughs> ég, hérna, það var nú orður freka í bytunni og, og hérna til að byggja upp alþjóðlegt fyrirtækið þá var nú svona mátu að þannig að við líkla í kringu miljard dollara mm -hmm. og hugmyndin var að setja að staða svona fjárfestingasjóð og ég var tilbúin að stýra honum og hérna fengum kreytið sviss til að sinna því. Mm -hmm. Síðan kemur runnið e, hérna og, og að svona banka kerfið og allt þetta heila sístæm er bara ekki vel statt og maður sá það að það var enginn að koma með neitt penning. En það sem gengur þó upp á endunum er að, að ég fæ e, aðila e, frá bandaríkjónum og í Evrópu til að lána mér ekki mér heldur félug sem að ég stýrði e, 20 miljónu dollara á 20% vöxtum. Þú reyndum við um verið kallað á okulán? 20% vöxtum? Já. Þannig að ég í sjálfu sér bara e, erum þetta með fjárfestingafélag erum með aðna, fjárfesta inni með okkur e, uppbyrstaðana því var lán upp á hérna með vöxtum upp á 20% það handrökra vextir. Og það sem verra var síðan að ég hérna geri mér ferð og og við erum þá að þessu tíma búin að búna finna einhver 20% product sum viðöld má væri meiri físelig. Vorum búna hérna gera samning um að kaupa þau product og ég fer til Bandaríkjana að hitta eh uh, sem áttu vextmiði í í Upstate New York, Norwich. Og þeir áttu áttu háttu vextmiðan en átti engi líf. Þannig að það var svona kannski eitthvað sem að var spennandi. Þannig að ég ætla að hitta þá bara í tvo tíma og þeir voru með stjórnafund og ég, ég detta þannig bara til þeirra í spjall og það endar í tveggja dægafundi og niðurstaðan var þess að hérna, þeir kemur gömlu veksmiðuna og myndu hérna komi 10 miljónir viðbúti í peningum. Þeir lána inn í reksturinn 40 miljónir á 25% vöxtum og ég séan með baklandi mitt með hérna 20 milljónir og nokku lif á 20% tökstum. Okay. Og þetta var nú allu lyndadómurinn hvað á færa stað. Mm -hmm. Og hérna þetta var ekki milljarðurnir sem ég var að leita Og það var skrölt stað staða búa til alþjóðlegt lyfagerftaki og þessu. Okay. Og hérna En þegar menn eru að lána svona háar upphaer að þessu vöxtum þá heldur að þyrru setingu við að mótið. Þetta var náttla á þessum tíma eh uh, þegar ég fái þá var ég bara klára við bankana og það var enginn að fara að lána mér. Nei. Þannig að ég raun og var þetta sett inn í félag sem ég stýrði, menn gáttu þá gengið að þessum eignum aftur Já. tilbaka og þetta var auðvitað fólk sem að hérna þekkti mig og trúið því ég geti gert það en gætt gengið að eignunum sem voru að baki mm -hmm. en voru líka ekkert að gera það á hennu útsölu prís. Hann er segði þetta náttúrulega aldrei við lána á svona ofur kjúrum. En það sem að síðan tekur við þeir náttúrulega alveg sko mögnuð ár fætt til íðsveg mig uh, hópa fólki sem var búið að vinna með mér áður mm -hmm. og hérna svona markmið sett hátt og þetta snýst sóldum það hérna þetta vera raunhæfur hvernig þú veist, hvað ætlar að gera hvernig það ætlar að gera það og setja markið stundum, allt er að setja hátt þó að það gangi ekki allt upp, maður má, má ekki að rættu við það Mm -hmm. Það er svo markið sem er hrætti við það spennabóan hátt og ná ekki markmiður nýl. Freka setja háleitt markmið og náðum 80% heldur að hafa markmið sem er ekki háleitt og náðum. Þannig að þannig að allan að hugsa ég að það. Okay. Við förum svo stað og opnum í raun og veru á 24 mánuðum í, yfir 30 löndum. Og það var ekki bara að setja flagg í 30, yfir 30 lönd heldur að finna samstaf aðeins lagkollega, ákveða hvað það við ætlum að vera með, stofnafjörlegin, ákveða hvernig við ætlum að skrá liðu, það tekur yfir litt ártvöð að skrá svona lið og fá þið samþyggt og hérna komur svo allar marka. Þannig við, svona, hugsunum var svo að, að fókus á bandaríkis, stærsti markar heimi, fókus á, á, á, á miðaustur európu sem var ennþá svolítið vöndun ná samendalegu fyrirtækjum hann var ekki alveg búið að eiga sér staðsú sama þróun og allstar annars þar í heiminum, menn á þessum tíma voru top 10 alþjóðlegu samendalegu fyrirtækjum með 50% af allri veltu í heiminum hann var enginn að býða eftir nýju fyrirtæki mm. þannig sko mm. og sé Asia, Asia var svo langt í burtu maður vissi að maður sjálfu sem fóstur í gamla daga hjá ekta að vissi að það var bara eitthvað svo langt í burtu, maður Og það var ennþá lítil samþjöppun búin að eiga sér staðar, þannig að mm -hmm. furum á staðar. Við séðan svona, þetta gekk mjög vel, vorum, furum og, og finnum frábært teimi, finnum uh, marga samstasaðal, þetta myndi aldrei ganga við ætlum að gera allt innan hús, mm -hmm. því að við þurftum að fá öll þeir líki líf sem við vildum vera að selja hratt, ykkur 23 3 ára sjálf, að þróa þetta sjálfu þannig við fórum í samstarfi marga aðala sem þekkt okkur og voru tilbúin að vera vinna með okkur og byrjum að skrá tölvust mikið að lifjum á öllum þessu svæðum. Við sé að náum strax að byrja svona að, að, að selja, þetta er svona 2012-13, það var svona salana aðeins komin í gang auðvitað eru við ennþá svona ég sjálfur í einhverjum stórum mínus allir vexteinnar að tykka og, mm -hmm. og ekki tvara að skila sér í kassan og, en við náum sann sem áður að því að, að félagi þarna er komið með ákveðu substans að fara í útbóð í gegnum e, morganstanli, skuldað mm -hmm. frá útbóð e, og, og það svona kannski lagði þanna grunn að félaginu Man lítur að þurfa að hafa mér meginn áhuga á því sem maður er að gera að maður er að byrja með sv þeir gefa mér að á þessu tímabili hafi dagarnir verið mjög langir og hérna þó var ekki kasti þar. Já þá voru langir hjá öllum sko. All þetta sem að er búið að vinna saman núna upphafstöðun til í 20 árr. Mm -hmm. Þetta er mjög þéttur hópur og hópur sem borna vinna saman og við þurrum ekki að að segja neitt menn vita í raun og hvað hinn er að hugsa og hvernig hann segir það þanna. Telepatía þetta í raun verið þannig. Þanna þetta er mm alveg frábær hópur sem borna vinna saman vi nota eh alvokin að þú spurir hvað það væri eh þetta er sannast félag sem við náum þá að byggja upp í hérna 2017 þá erum við kominn yfir 1 miljard í veltu dollara og félagið byrjaði að skila e, þokkallari afkomu sennla 2015 mm -hmm. og við erum sannast skila 2017 eh vel yfir 300 milljónum dollara í ábítu mm -hmm. og, og hérna Það er hátt í 40 milliardar sem er orðið sennilega á þeim tíma uh, félag sem að á gríðala skömmum tíma var til sennilega arparasta félag á Íslandi mm. og við síðan höldum áfram byggja þessast það sem upp en kjósum að skiptin svolítið upp, kjósum að skiptin upp þannig að Asia enda, enda svolítið sér, þetta var í byrjun allt sama félagið með eh uh, þennan kjarna hópa stýra þá mm -hmm. byggjum síðan upp mjög öfgluðan hópi í Ameríku mjög öfgluðan hópi í Mið- og Austur-Evrópu og mjög öfgluðan hópi í Asiú. Mm -hmm. Félagið sem sett að aðalmarkað í í Taiwan þar sverum við erum með félagið skráð og eigum 62.3% í því í dag. Mm -hmm. Og það er félag sem við tökum að yfir er er í raun verið pínulítið félag í tapi mikil fó, fókussinn á í Taiwan hlutverk Taiwan er í raunveru eru krabbmennsleyfinum. Mm -hmm. Mhm. Höum náðu alveg gríðarlega réi fótfestu þar. Tökum við vexsmæði sem að meira að minna var bara eh hállemstruð. Mhm. Mm þurfti endur nýja þurfti að fá hana samþykkt út um allan heim í Japan og Kína, Evrópu, eh Bandaríkin þurfti að byggja upp alla þróunasta stæðinna á komið með öll nýju pródútin og byggi upp nýjan kultúr og, og, og, og allt GMP að þessi gæðakerfi og skráum sér þetta félag á markað og það gengur mjög vel, það félag er bara markaði mjög vermætt e, mið á Austur-Europa, e, menn höfðu ekki mikla trú okkur þar byrja með ekkert og við byrjum svona að, að sjá einhverja sölu 2012-13 Og hérna erum síðan að skrá mikið að lifjum og þau byrjar svona detta inn 2015-16 og félagi byrjar að skila hagnaði mm -hmm. 2017-18. Og á þeim tíma svona í kringu 2019 þá er félagi að fara að skila e, sennilega 50-60 miljónu dollara í, í, í ebitu. Mm -hmm. Þannig að þetta er orður svona þokkalegur ekstur. Hvernig er starfsmanna, báðum þessum sem sett, alvógen og alvóteg, hver er starfsmanna fjöldin og Íslandi miðan við öll hinnlöndin? Þetta, þetta er í raun og verið þannig að við erum með, sko, vorum með þegar mest var, þrjú starfsmenn mm -hmm. og uh, 400 á Íslandi. Okay. Stærstu hlutin er í Bandaríkján og Masíu. Mm -hmm. Hvernig er eins og í COVID-tímabilinu? Er, er þetta bara sumfundir? Það, já, það já, að... ég, gengið rosalega vel. Þetta er náttúrulega bara í raun verið gengið 2020 var a mörgur leyti bara mjög gott ár fyrir okkur. Við förum í gegnum uh, fyrstalegið erum að gera stóra samninga fyrir Alvotec, gerum stærsta samning okkar og í brannsónum, skrifum undi við tefað, þeir, þeir kaupa af Alvotec livjuhugvitt fyrir halvað miljard dollara mm -hmm. og fá rétt á fimm livjum inn í bandaríkinn við klárum sambarilega samning við stata í, í Evrópu mm -hmm. fyrir mjög stóra tölur líka og klárum og finnum marka sæðalega fyrir öll okkar lífi í, í e, Suður Ameríku, Kanada e, Miðjöfstöldum Asíu, Suður Afriku Ástralíu. Mm -hmm. Þannig að við klárum þarna sennilega einhverja 20 samninga sem að hérna, er að skila alvóttek ekki, þá er ekki talum framleðslu samningan heldur bara þeir samningar að að fá aðgang til og þetta kláraðast allt og mikið af þessu 2020 bara í gegnum hérna Zoom. Mm -hmm. Hvernig er þetta magnað? Hvernig er þessi geiri lyfja geiri? Man hugsar oft eða svona margir þeir er að tala um lyfja business finnst þetta, að, að þetta bara hérna þetta er svona, þú þar þetta er ekki þetta er ekki falleg hugsun. þetta eru hérna, er bara risafyrirtæki sem eru að, að græða og hérna já. og svo er verið að stýra stýra lyfjunum honum í læknanna og læknendur séu og hvernig hérna hvað finnst þér um þessa Mér visst þetta, þetta er, er hlut af um, umræðin alveg klálega, mm -hmm. en það sem að ég sé svolítið lífið að bransan frá mínu sjónumhóli, það er náttúrulega þannig að, að það eru fæsti sem vilja vera að taka líf ég er alveg innifalið ég sko Amen. þegar ég byrja í bransan og þá uh, þekkti ég að valla magníl, sko okay. og, og hérna þekki nú flest líf núna en, en vegna þess að ég bara búin að og erum að þróa mikið að lífjum. En í grunni langar yngum um að taka líf. Það langar yngum um að fara að spítala í aðgerð eða hérna láta skýra sig. Mm -hmm. En það er bara því miðustarind í lífinu að þú fær krabamenn, þú fær alvarlega sjúkdóma að uh, geðsjúkdóma ánað, mm -hmm. þá er hlutað í lækna með uh, lífjum og annað ekki. Og oft er það vald. Þú getur stundum læk, lækna sjúkdóma alraun að nota lyf og það gengur bara mjög vel. Emit. Og annað getur ekki læknat án að hafa lyf. Mm -hmm. Og hérna og það er auðvitað þannig að að þessi frumliða fyrirtæki er að eiga þetta sem nemndi gríðarlega mörgum miljörðum og vilja fá síð til baka eru 10 ára á markaði. Við hins vegar eins og ég, þetta horfi við mér. Við erum að koma inn á markað alltaf þar sem er ákveðin þörf. Mm -hmm. Það er ákveði lyfamarkaði með ákveðnu verð. Og það er ákveðin sjúklingafjöldi og það Það sem við erum að gera er að koma inn með samalif og bjóða það alltaf á mun hagstaðara verðið. Þannig að sáhluti fyrir mig er mjög spennandi. Já, að byggja til læraverði. Já. Hefur eitthvað kynntra þegar við erum að tala um lif og lyfjaþróun og þú sagðir geðsjútum áan. Ég var með geðlækninn í viðtali, þrautreyntan Harald Erlendsson. Já. Veit ekki hvort þú, hefna, glemt að við hérna spurði hérna fyrir viðtalið af því það er svona það er hérna Silosipin, virkæefnið í sveppum já. sem er núna komið í heldur þriðjastigs og hann segir að þetta sé bara að sé að pæla í þessi geðlæknisfræðinni. Og þetta er þó á leiðinni væntanlega verða lyf innan 5 ára. Já. Hafið hef, hef, þið eitthvað skoða, skoða þetta? Sko, vandamáli, sko, þetta er alveg típið svona bara frumlifja þróun. Okay. En það sem er rosalega erfitt oft með bæði náttúru hérna, getur þú kallað líf, uh -huh. sveppi og hérna og, og, og, og bara uh, óljur og annars sem finnur í náttúrunni. Það eru svo mörg virkefni að þú raun og veru átt getur ekki einangrað kva er sem að er að raunverulega að hafa áhrif og það er kanski hátt en það mun kosta endalausa tíma og endalausa peninga og hérna það er við... þó einu þess vegna því hann var að tala um að hinga til hefðu verið hefði verið svolítið erfitt að fá fjárfærstingar í þetta ja ja alveg klárt og ég meina viðum teki þátt í svona ákveðnum verkefnum frumköðla verkefni gegnum árin en það er nú því miður þanne þær er margar þessum frábæru hugmyndum Sem, a, sem svona náttúruly virka en þú færð þetta ekki skráð sem lyf af því að þú þarðu út af þessu sem orti það þessu jaa hvernig hérna þetta með að vera með stóra starfsemi í varsmyrinn í Það lítur að vera svona og talar um allt þetta teimi og öll þessi ár og allt þetta er, er, er búið að haldast bara sami kjarni allan enn tíma eða þú veist hvernig Í gegnum árin mm -hmm. þá, þá af þessu efsta lagi þá var einmitt að rifja upp um daginn þá held ég hafi ekki nefnum einn einstaklingur hægt mm -hmm. öll þess ár og við hérna svona almenn starfsmanna velta mm -hmm. Hún er svona rúmlega þrjú prosent. Það er ekki óelgengt úr sétt að sjá 10% mm. Í sérstaklega í fyrirtækið það sé samkeppnum um starfsmennna. Mm. Það er samkeppnum í dagum liðafræðinga og þessa fagaðala. Mm. E, þegar við seljum hluta starfseminn okkar sem að e, e, e, í, í, í mið og östur erupið við seldum hérna þá starfseminn alveg frá okkur á síðast árið. Mm þá breytum við það sem um kurs við hérna í raunum veru hættum með þetta, þetta stóra kjarna sem er svona uh, þetta sem við kvöldum yfirstjórn mm -hmm. og færum stjórnuna meira inn á þá þessi tvö svæði sem er eftir Bandaríkinn og, og Evrópa. Mm -hmm. Þannig að við hérna letum fara frá okkur uh, svolítið að mjög hæfu fólki þá mm -hmm. einfallega vegna þessu vorum að selja frá okkur 15 hættum 16 lönd mm -hmm. og fyrirtækið stór hluta starfsemini að hún bara minkaði. Mm -hmm. En á öðru leiti þá fólk sem að hættir í hóku það er mjög sjálfgæft að líkil stjórnandi sem að hættir af eigin frumkvæði og það er þá eitthvað alveg sérstakt. Mm -hmm. Og það er bara hluta af því við hefum skapað e, held ég mjög gott umhverfi. Þetta mm -hmm. var sérstaklega alvortækt megin fyrstu, fyrstu árum voru ekki auðveldt mm -hmm. Þetta var, e, það voru að mörgur leitt ekki til einu sinni fórstjóra sem rekið svona félög, mm -hmm. vegna þess að svona félög voru eila bara ekki til og hérna það var svona, það ja, hendaði ekki allt í byrjun, mm -hmm. við þurftum svolítið að reka okkur á veggi hér og þar og uh, þar voru svona aðeins inn ég var nú að tala um alvo ekki að náðum þannig ef við tala um alvo að tek núna þá voru svona aðeins inn og skipti út skipti til að finna hvað hendaði öllum mm -hmm. en öðru leiti hefur þetta gengi og það sem að, eins og að þú spurður áðan alvo gen er orði þetta alþjóðlega sametalega fyrir, fyrirtæki mm -hmm. alvo að tek er bara í líftækninni e, við stopnum það sem sér félag vegna þess mm -hmm. að við vissum alvo að tek er bara tíu ár í þróun mm -hmm. það er þið enkir er bara fjárfesting og ég stundi að spura að því hérna en það er bara tap og alveg að tek ég, sagði, ég er bara búin að tapa í tíu ár alveg eins og að planað <hæm> <hæm> og það verður þannig okay. og hérna við reknum með að skila eh, fyrsta árin í hagna 2003 okay. gæti ég að búin orðað á næsta ári okay. og hérna þanna að það er mjög spennandi tíma. þú sagðir á hann að það vildi engin náttúrulega uh, leggist þín á spítala eða undir Nei. lífin uh, fóliði, en þú kynntist því Þegar Já, ég kynliðist í einu sinni hvað, erna, hvað gerist? Ég, þetta var nú þannig að hérna, uh, á þenni tíma eins og ég talaði við, ég var að keppa í hjólröfum mm -hmm. og alltaf nú ekkert að keppa akkurat í þessu móti, þetta var þannig að þetta var játkallin, hálfu játkall ég var svona á þessum tíma að fara keppa bara í hjólröfum því að mér erst mjög erfitt að vera að keppa, að bæði hlaup og sund og, og hjóla, nú okay. var víst okay. og hérna vi settum eitthva hópamet hópa na Íslandsmet á árið áður sem varu náttla Montneraf og var bóga Montasi af á öllum hérna þegar við hittumst hjóla hérna kaffibógan sko hvað gæririst menn það var allt í einu hver staka stemning fyrir Já ja þetta var ekki stalli Já en þar að áður ég hef svona tæm dögum áður svona, hvað ég kem að koma og nú að taka metið og eitthva svona og ég er náttla hérna þótti við gaman að því sko mm -hmm. að ég, svona, ég bara fer nú fer bara og við bara klárum með aftur mm -hmm. og hérna ég fer á næ í hérna numerið og í hjóla alltaf brautan sem ég keppa og það var svona bara eitthvað andlegt og þetta hérna, krísiugur vegurinn okay. og þar eru hjólað 90 km og þetta er time trial þannig að þú ert á þessum time trial hjóli þanna að 3.30 þanna þannig að hraðin er yfirleitt tölött meiri okay. og hérna hjólaði í, í, í 90 km ég, ég fer svona hjóla uh, upp komma númeri og svona aðeins að bara búna að vera að hvila í nokkra daga og og í þetta það er komið kvöld þanna sólin var svona alvi ykn høg er að hjóla niður til frekar mikið af umferð þanna þá reiknar aldrei með að bílarnir séu í raunvarað að gera hægra en þú á svona vegi sko. Mm. Svo, svo er ég þarna að hjóla og er sérst ekkert að hjóla að neinu afli eðan ég var samt að 48 km/h. Við erum að ná alva upp í ekki semst að á þessum móti en á þessum kapla þegar ég fara ofta á 80 km nýður hérna veginn Æ, og hérna, svo vakna ég bara í sjúkrabílum Já, og ég semst að hérna, já ég man ekki en, ennþá eftir slísinu, ég hérna man eftir, ég er að snúa við, er að fara niðritir og þar er að sést því mann svo bara sé ég raun og á garmin tækinu mínu að ég hjóla stoppa, brems ekki neitt og ég stoppa bara að úr 48 km í 0 á engu sekundum Ok, þannig að úrið sýnir er hvað gerðist og það var fórst og bíl Já, ég þess hans aftan og bíl og hérna tví hryggbrotna og hérna sem var, annar broti var óstabilt sem er mjög hættulegt bara upp á að mænuskaða, mænuskaða. og hérna, ég sé sko skersmið illa og, og hérna með sér tennur og, og svona sýllítið á koru og, og er hérna það tók alveg annað tím að koma mér í sjúkrabílin því að hérna menn sá ég var mjög alvarlega slasaðar og þetta var rosalega skrítið að vakna í sjúkrabíl eh, var alveg óbærilega verkjöður maður svona vissiðlega ekkert hvert maður var að fara sko, okay. að verkjum rosalega kalta því ég misti mikið að blóði mm -hmm. og hérna maður vissi að maður var bara ein mjög alvarleg slasaar. Mestu miki af blóði þá involturisblæðingar Já, er miki bara ég var svo illa skorin yeah. Og hérna þar nema við séum man var bara ekki góðu málum. Það hafa var svolti skeri og man gat ekki tjá sig man var svona tettandi inn Og mm -hmm. og, og miki haveri svona í kringum Ég var sko ég endaði síðan ferinn á landspítala. Var náttla alveg ótrúlega magnaður hópur sem að tóka móti manni þarvist ég, hérna mann nú ekkit miki eftir fyrstu dögunum var inn á gjörgjæslu og það átti fyrst að hérna spengja, þá var bara að opna hérna og hérna hryggjaleiðin sem eru brotnir í raun og bara steftið saman mm. svo einhverju ástæða þá var einhverju sem að breyti þeir ágrunum svona alveg í lokin, þannig að ég var bara settur í spelku alveg hérna og niður okay. var í henni alveg í nýttj Er það þú spelkar sem næri bara utan um allan búkinni það? Já, sem heldur utan um allt og það var, var rosalega erfið 90 dagar Já. það var bara þannig, maður horf að sofa nýja á kvöldin 10 kannski, vaknaði 5-6 og það, það var kannski 20 minnundur og það var að líða, það var eins og dagu sko. maður veist að það var 90 dagar og þetta hljómar ekkit mikið en þú situr eðu, er rétt að sætti að lága bakinn og horf upp í loftið að býða eftir þessu Mm -hmm. Og ma vissi ekkert alveg hvernig ma í hvað standi ma væri hvernig ma kemur út úr þessu. Einmilt. Mm -hmm. Var erfitt, virkja erfitt. Hva hva menn þegar þær er í svona stöðu bara andlega til að a bara eitthunn ein reyna að finna rétta hugaverðið trúa að því besta og b bara hva geti gert til að þegar ekki viti að... var svo þetta var rosalega krefjandi nákala út af þessu. Mm -hmm. Ma var svolítið, ég hugsaði um þetta sem verkefni. Ég vissi sko að þetta myndi taka allmanna 90 daga af því að brotið og hryggurinn er áns og hreyvingu. Þanneir þá þetta er svona erfaðri brot upp á það gróa verð alveg stabilt aftur. Eh Æ... þanneir ég hugsaði bara með þetta verkefni 90 daga. Ég bara taka að hannig, taka svona leit dag í einu og svo voru þessi dagar út af mis erfiðir. Mm -hmm. Ég gat samt ég var að vinna svona í meilónum kannski eftir, mann það ekki, kannski í fjóra-fimm vikur, þá var ég með ég var með eitthvað stati og var með svona iPad fyrir ofan mig mm -hmm. og gatt svona með að blóðflæði var í puttónum hérna párásóldi þó hérna, wow. að hérna stafsetningin hafna ekki verið mjög góð <laughs> en ég var samt, þannig að til að komast í gegnum, þetta ég einhvern veginn sko þurfti samt að gera þetta einhvern veginn á mínu fórsendu ég vildi ekki taka móti neinum fyrstu tvo mánuðina allafana þá hitti ég vildi ég ekki hitta neina af og ekki fjölskyld hann er ekki fórhildar hann ekki neitt þannig ja, þetta var bara eitthvað svona fyrir mig ég vildi bara, ég, ég vildi bara einbytta mér að þessu með að það bara erfitt að fá einhvern og með bara erfitt að tala um þetta á ég skil. þeim tíma ég skil. og hérna, uh, vildi helst ekki dveri í þessu umræðu Nei. og veist, hvernig hefur það hvernig líður, er þetta heldur að þessi verið allt í lægi og ég var bara hérna í mínu verkefni að mm -hmm. klára 90 dagana þannig að ég var svona það var svona lítill hópur í kringum á þessum tíma sem að ég var í samskiptu við og vildi bara hafa þannig og hérna svo náttúrulega eftir uh, ef, þetta voru rúmlegin 90 dagana, þá, þá er ég komið hálskrafja bara en þetta var alveg heilt ár þar sem að ég var sko svimaði, var flökust alltaf stöðugt sko já, og hérna ennþá tölvördverkjar og hérna en þetta fór nú samt miklu betur en á orði að miklu að betur að að og hérna hjóla aftur. Já, já okay. ég, ég fór að hjóla aftur mannu ekki árið sinni eða eitthvað Okay. En ég hef nú ekki fengið keppnisleyfi aftur sko. Nei. Það var bara eins og helveti gamalt. En ertu komin alveg í að fara á hraðauhjólinu og Já, ja, ég sko. Emma að ég get Þetta er svoltið, þetta er svoltið ég, mm þetta -hmm. og bílslis. Mhm. veist, þú lendir í alvarlegu bílslisi, ég held að maður mun alveg keyra aftur sko. Okay. Og ég leita að þetta sem slis, þetta var slis. Mm -hmm. Og hérna eh auðvitað langa mér oft og, og, og væri spennandi að fara að hitta gömlu félaganum hjóla <laughs> og hjólara. Og hérna var svona að þí kominn á skrá með einhver tíma eitthvað mót þegar hérna er einkur hérna á vexslinni sagði ekki nei, þetta er ekki snæskrum bara. Það var gengferð þunga. Nei nei. nei. í verkljum? Jú, það var það var eiga bara samkvæmt sko, það var samkvæmt sko. mm. Þá var þannig að hérna þótt með svona, svona verki þá skiftir vist öllu máli að hérna ná tökum á verkefnum, ekki lefum að fara um, út fyrir einhver mörg það er erfiðar að ná þeim tilbaka þannig að ég var á, á, á mjög sterkum verkefnum var á Oxycodone sem ég aldrei tekið sko áður uh, og það var bara á ákveðnum klukutíma fresti og hérna, svona, ég vilja síðasta hálftíma þá var nú verkurinn uh, nána stóparilegur var bara þannig. Af... að þanga til ég mætti mætti taka Já, næstu ja. En svo var þetta þannig að hérna uh, þegar ég svona er að klára ég er, er að verða ról þá þá hætti ég á á þessu lífjum. Og þá var nú máltt með því að hérna gera þetta þannig að húmundir minka skamptana og mm -hmm. og ég ákvað það eins og eins og oft áður og bara hætti þissu og ég var veikur í 4-5 daga. bara spurði ég út bara ég var bara með sko 39-40 þegar hita með heitt og sveittur og kaltur og og heitur til skifti sko. Er ekki bara frákur? af bara frákurf. Ja. Þetta var alveg hræðilegt sko. Ja. Og ég hafði var... ma frákurna þessa morfínskyldu alveg svakaleg. Þessuna er í dag hérna sem bittu fer. Þekki að læknar í raun hvernig sé lyfið virka. Mm -hmm. Það var ekki þannig þegar perdu fann upp oxycodon að þá var þetta marka sett í raunveru sem lyf sem að hefðu í raunveru ekki þessar aukaverkanir og menn eru ekki háðir ja þessu lyfi og það enda með því að perdu uh, gerir settlement og kemur á husinn en þessi lyf út af þar að fara gríðlega vana með og og hérna eru margir sem enda í, í, í versinni að hátta á þessu lyfjum ég skil eftir, það mjög el já, eftir að hafa lent í að þurfa að taka þau út að í, í langan í, tíma já. Já, já. og það er auðvitað mikið af þessum sterku verkeflegum eru tekin í kringum krapa minn Ennig. það eru gríðalegi verkið þar og, og svona mjög erfitt í raunum eru að komast í gegn það hans að taka sér líf, þannig sé mm. líf hafa tilgang mm -hmm. en það eru auðvitað séðan spurningum að gefa réttu aðalum í réttu sköntum og, og passa upp á fólk svona skilji hvernig, hvernig, hvernig hætta hætta unn spurði áns út í þetta með hreyvinguna út af já. því að hann notaði að breyta henni eftir þetta slys og svo. Já, já Hvað með annað því þú svona þú erðu forstjóri þetta ungur og einmitt með vinnu sem er hvernig er rútína þín bara svona frá day til dags ertu með þúst þanna klárlega við með hreyvinguna mikið í því og hvað ég... með hlutir svo bara hérna hugleiðslu eða morgunrútínu eða, eða hérna, veist, einstaklingar sem ætla að vera með frammistöðu eitthvað einn og þessu stigi hjá þó þurfa til einhvers Ég svona, fyrir mig eins og þú segir þá er hérna reyfingin skiptir rosalega miklu máli mm. og hérna ég myndi segja svona gegnustneitt er reyfingin það sem að hérna kannski mín rútina mm. og hérna hugleðslan, ég veit ekki okkur, ég hef ekki stunda hann ég kannski kann hann bara ekki mm -hmm. en hérna fari í gimmið svolítið svona hugleðsla ég, maður hlustar á tónlist ég næði að út og maður svona fær þetta veist, bæði næra slaka og en samt svona svolítið kikk út úr því að komast í gimmið mm -hmm. þannig að ég fyrir gimmið þess að ég gymið, tala um yfirleitt einu svona dag e og rútína mín og öðru leiti þannig að ég svona reyna borða vel. Mhm. Mm Skiftir alltaf fyrir mig. Mm -hmm. Og hérna, ég er ekki að segja að það ég borði alltaf holt, ég meina ég borða semdum óholt og uh -huh. og veit af því sko. Uh -huh. Og þá ger ég það, og það er bara ákrökum. Og hérna só reynir ég að tvinna eh uh, mína rútínu, ég er náttla á mikið af krökum. Já uh ja. -huh. Og hérna haf sjó á krökum. Og hérna finn reynir alltaf að finna einhvern smá tíma þar. Ég er náttla með einn krakka skarinn, hann er frá tveggi upp í 20 og tveggja, okay. þannig að hérna, sá yngsti ég hérna, við furum nú yfirleitt alltaf heita okay. að heita potinn að sund á hverjum degi og hann nú yfirleitt gerð svona rétt fyrir kvöldmatt mm -hmm. og svona huglega slagast því líka, að hérna ég les alltaf svona, hann er ólíku mér, hann hefur gána að lesa mm -hmm. þannig að hérna, ég er svona reyna skálda eitthvað í kringum myndinnar ok, ok, <laughs> Þannig að það er svona ákveðin fjölskyldur rútín bæði á, á, á hérna... Ertu að missa heitabóðinu núna? Nei, ég, ég, ég gerir það, það er, ég gerir það alltaf, það klikkar ekki sko. mm -hmm. þannig að hérna það er svona í kringur reyfingu, það er í kringum mataræði, það er í kringum svolítið krakkana mm -hmm. svo reynum maður samt, maður verður alltaf finna tíma að vera sjálfa sig líka mm -hmm. og það er ofta tíðum bara Ég er ekki að gera neitt endalaust eitthvað flókið, það er bara kannski eitthvað eitt ári vera sofa, háltíma geti vera að horfa á eitthvað eða Já. þú veist grúska í einhveru eða þú veist bara eitthvað, eitthvað sem ma kannski getur glymt sig yfir. Einmilt. Hérna það var svolti lítið farið fyrir íslenskum svona stórum viðskipta mönnum og konum svolti bara eignlæftur eftir Því og ég er rétt þetta við nokkra. Það var ja. alveg tímabil sem ma var neð, bara af stautafnu. Já menn, ja, bara kom tímin sem að varar eitthvað einn sem að var brá ákurn að vera ekki að láta mikið af þessu bera. Eru menn ennþá, þú veist, er svo bara áðran þú kemur í þetta, þá var líka fyrir þér að undirbúa þetta þá sá ég ekki eitthvað einn að þú hefði verið í mörgum viðtökum. Sko, ég, ég fer svolti út því að vera foster í listuðu skráðu félagi. Mm -hmm. Og hérna bara sem dæmi, þú veist, ég var að taka kanskje 100 ári bara til að setja sé var kynna félagið. Og bæði fyrir fjárfesta í og enlendis. Og bara það að með skráð félag er, um er gríðarleg vinna. Þá er ekki bara að tala um að reka bara halda utan um það allt. Mm -hmm. því fylgdi auðvitað mikið viðtökum og kynningum og kynningafélaginu og að vera skrá hérna forstjóri skráðu félagi hérna fylgir meira. Allt að nú er það taluð frá mér að, að, að vera sýnileg. Okay. Svo fyrir við í gegnum hrunið og ég fer e, inn í al, stofna alvo igen og síðar alvo tek og þá er ég með örfáa fjárfesta, ég er ekki með marga mm -hmm. og hérna e, starfseminn sannsagt salan á Íslandi hefur alltaf verið bara undreinu prósti. Stærsti markar um okkar er alltaf bandaríkin, mm -hmm. annar stærsti markar hefur verið Evrópa og Asía er lítið land, lítið markaðar mm. og raun að vera, hefur bara syntunum en hefur aldrei verið markaðar en hefur verið það sem við erum með starfsemi mm. þannig að hefur ekki þjónarinnunum tilgangi raun og að vera með mikið markastarf á Íslandi mm. og hérna það eru er mikið kynningastarfi og, og því sem að við gerum e, fyrir gegnum hérna ráðstöfnur, það bæði hjá JP Morgan, Morgan Stanley Jeffreys og öllum þessu rísaböngum það sem allir í lífi að gera hún koma mm. allir bæði fjárfestar og fórstjóra þar sem eru sett upp e, bæði kynningar og, og fundir þannig að, að það eru menn að hýttast og, og bæði kynna félögum sem fjárfestega tækifæri en líka að hýtta samstasaðala þar sem menn er að ákveða þróa hérna, sama lífi eða, eða skiptast á lífi um og annað mm. þannig að þetta fér svolítið mikið þar í gegn og þegar menn eru ekki lengur skráðir á marka þá minkar þetta áriðti tölvöfst mikið. Já. Og mörguleiti... Var það lára sem mítið þegar að koma hingað? Já, skur, <laughs> það, sem að, það sem ég verið gaggríndu fyrir er svolítið sem að hérna, ég skil alveg, menn segja að því að við gerum þetta í Íslandi og það er ákvörun. Það er ákvörun að hérna byggja upp starfseman í Íslandi og, og alveg tek getur orðið eitt af líkil í raunumveru undirstöðum e í framtíð gældirustökin í um Íslands. Mhm. Mm A að að hérna hún segir hérna þá er ekki allir sem vita hvað það sé fjlega að gera. Og menn séu eins og þú segir hvað er alva gen og hvað gerir alva tech. Ég, ég vinn við þetta alla dag. Mjög finnst að hljóti að vera bara vitið allir. Æ, það er ekki. Hljóti það hljóti bara ég... allir að skilja. Æ, það. Er en svo þegir Tara Láura þá sem hann veit að þetta bara einkinn. Er... Ég sjá að okkur veitir þetta einkinn. Ég meina erum við ekki alltaf að tala um þetta Nei, þrét meti hjóni. Já, ja, algjörlega. Þannig að hún sagði hérna farði nú að tala við Sölva og segði honum hvað er að gera. Og hér er í mættu. <gri> ha. Koð. Nóga Hefur eitthvað verið, eitthva verið að skoða þættiina með? Ég hef hlustað á nokkra þætti mm -hmm. og hérna minnstu bara frábærir. Já, mjög skerp, mjög skemmtilegur Þetta er líka svona öðruvísi. Þetta er svona maður svona greinlega þú nærð að hérna höfðu aðeins að sinnaó hvernig persóna viðkomandi er ekki bara þú viss hvernar stór business er hvernar stór þessa þú svona nærð að að fá menn til að tala um sjálfa sig og hvað menn eru að gera og allt að. Tím ja. er mjög gaman. Ja, maður já, máreinir. Já. Koma, ég langa að spyrja aðeins COVID. Já, að þú ert í lyfja businessinn. Ja. Og þetta síðasta ár er nota að vera mjög mikið. Það var aldrei rétt eða mikið um lyf, um bólefni og allt. Uh, og síðan enna samning sem að Ísland var já, að reyna að gera. Já, já. Uh, Hvað er hérna, og það er búið að tala daldið mikið um að þetta sé svona til marsum það þegar að lifja fyrirtækin taki saman og, og sé að gera eitthvað fyrir, það sjá það ekki þannig sko. Ég, ég held samt sko þessi stóru lifja eru þekkt fyrir að vinna ekki saman. Emit. Og þau eru nú að vinna saman núna að hluta til. Okay. Eru svona bæð að fá aðslóð hvort annað við að framlega og eru líka að fá aðra aðalega til að framlega fyrir sig Þannig það er allt anna tót sem að við erum að sjá núna. Auðvitað í grunninn endar þetta það að hver einn er að selja bóleifni og munur eiginlega hafa fullt út úr því. En, en, en, en menn var að horfa á að, að þróun að ferðla á svona lifjum tekuð tíu ár, alveg klálega hefur alltaf tekið. Jummi. Og þetta gerist á hvað rúmum 2 árum. Mm -hmm. Og hérna þegar ég var spurður í byrjun þá reknaði ég með að við myndum vera í vandram þanga til haustið 2021. Þannig mm -hmm og þá er mín skoðan, og margir sem töldu að þetta væri leist á síðast ári en það er bara þetta þróun að ferli er, er langt það eru ákveðna rannsóknir sem það að gera, og það er taka bara ákveðin tíma, og þar ofan að ef að menn alltaf ekki að vinna saman, þá, þá tekur þetta líka lengri tíma, þannig að ég alveg, get alveg vitnað um það að þær ma sjá lyfja geran vinna saman núna annars hefði þetta ekki tekist á svona En hva með lyf við COVID? Það er bóða nefna um mörgum tímabilum inn í COVID tímabilinu þá var hérna þetta lyf sem átti að virka já, og svo það alveg, þetta alveg á... og ég ég var hluta þærra umræðu sko þar sem gerist þér að að hérna við sjáum mörg okkar sem eru lyfabrandsonum að það væri í raun og verið ekkert byrjað að ráða bólusæta fyrir kannski allan ég reikna núna eh ég, ég reikna vorið 2021 Mhm mm þann menn var að bíða án sé lengi eftir pólulefmi. Og þá eru ákveðin lyf, sem að eru þróu ebólu og og og hérna HIV og fleira sem eru hérna búin til til að vinna á verum. Og hérna var hætt að prófa og og var hægt að nota í ákunni tilgangi og, og þá ekki beint til þess að hérna koma í veg fyrir eins og, eins og hérna vaksin gera heldur meira til að minka líkur á döðsföllum meða alvarlegum hérna enginum mm -hmm. og hérna menn voru þetta reyna að prófa sáfram með þetta og sumt virkaði og sumt virkaði aðeins og annað virkaði ekki neitt mm -hmm. til þess að hérna var notað til þess að minka svona áættuna þegar var komið út í alvarlega lungnarsýkingar og, og annað. Mm -hmm. Því að það var lávalveg fyrir að menn var ekki að fá hérna eins og ég sagði, þetta myndi taka á tíma. En eftir allan enn tíma þá er ennþá einhvern veginn umræðum að þetta lif virka nú vel en það er ekki verið að leifa fólki að taka það og manni finnst þundum eins og komitík blandist að þessi ég, ég held fjartu. að þetta sé nú allkomið að þeirri nýðust og ég, það er sannlega eitthvað í viðbóti í þróun mm -hmm. þannig að það er nú allir komnir að þá niðstu held ég núna sem að e, þekkja vel til mm -hmm. Ég er að minna ekki bólveðin, ég heldur lífin bara... Já, það er í raun og ekkert líf sem að kemur í veg fyrir COVID Nei. og það er ekkert líf sem að í raun og veru læknar COVID á undraveran hátt Þetta eru þessi bólveðin sem skipta öllu máli Já og að ég raunum veru við arkanski sem lág fyrir þetta var spurning, þetta er eins og Tamiflú, læknar ekki kemur í veg fyrir Flensu, það stýttir tímanum 2-3 daga mm -hmm. og minkar einkennin sem verður til þess að fólk með undirlykjandi sjúkdoma og eldra fólk mm -hmm. tekur sérstaklega Ameríku Tamiflú til þess að hérna minka líkur á, á döðsföllu, ég veit ekki hvort að það séu margis eða vita, í venjulegu Flensári, þá deyja á byrjunu 400-700 Þannig að hérna, uh, þannig að það er bólefnu og það er tammiflú og hérna... Og samt degja svona margir. Já, en, mm. en, en það sem menni eru samt alveg komnir held ég á niðurstöðum að það er ekki þarna undraleg úti sem að beinlís komi í veg fyrir COVID eða lækna COVID á, á með tíma. Nei. En þetta, þetta tímabilið hefur vakið upp brúðslega margar áhugaður að svona síðferðilegar spurningar. Já, ég hef Og, hef og það. eina en núna erum við þetta þegar að... Ég bilir að þetta vera pólusetta þá þá er þetta pólusetta börn eh ingra fólk það er í fyrsta skifti sem er verið að pólusetta fólk sem er ekki kanskje veikt fyrir. Já, já. Og það er bara komið með náttla bara orði eldra og með veikara líkamskerfi og þá náttla verð að gera ákvern hlutir sem er og eins og séir sem náttla Þetta er búin að mjög skamman tíma að þrói þetta. Já, já, þannig að algjölega. það er svona að það er verið að reyna að halda umræðinu þannig að fólk trúa bóluefnin en samt er svona alltaf ákveðin hópur sem já, að efur brekkja trúa þessu. Já, já, það er örgulega margir sem að mun ekki taka bóluefni. Svona, ég held hérna lítið, ég menna að bóluefni virka mjög vel. Þessi bóluefni er að skila, sína að mm. það virka, virka mjög vel. Það er þannig. En hvað og, þá umræðið að fyrir já, ég ætlilega að er kláðið? En svo eru ákveðinu kannski áættu hópar eins og segir eldarhólk með undirlykjandi sjúkdómannað Ég held að við séum komin þó til þessi stuttutími með reynslu á þessi líf að við tristum alveg læknónum til að ákveða það. Akkurat. En hvað sérðu fyrir þér að því að þessi að líka vegur upp sem umræðum að skilda fólk til að bólusetta sig sem virðist vera Já, að verði ekki hægt að gera. Ég held að, að við höfum aldrei séð skildu bólusetningu Nei. og það gildir alveg held í alla sjúkdóma. Þannig að þetta er val. En líkindin í þessu er að það gæti orðið svona súna hliðar skyldun með því að þú munir ekki geta ferðast. Já, geta ég ég ég, ég þá getur vel verið. Hei, það náttla kemur þá freka frá e, þá bara rekst e, fyrirtæki sjálfum. Já. Og hérna ég hugsa að kæmi verið alóvarð þá getir ekki ferðast, en það gæti verið hvað er ef þú ert ekki með hérna bólussetningu þá mm -hmm. þurfurðu hugsanlega fara í test, hugsanlega fara í einangrun. Já, það gæti verið áfram og þaraleiðindi svona sjálfkrafum eins svo og segir er vera að íta fólk inn í, inn í hvernig er það búið að vera af því eitt er óttin við covid en annað er sían þessi sókku í einangrun vera reka risastóra vinnustæði. Já. Þetta er búið að vera svolti svona sérstaklega kanskje fyrir ákveðna tegunda vinnustæða þar sem fólk getur ekki unnið mikið heima. Já. Þá er óttin náttla bara við eitt að leið smitast og já, þá er já. bara allur vinnustöður er lamaður. Þetta er náttla eins og segir sko, þetta, við, tókum svona leið og, og, og bara COVID var byrjað aðeins að, að dreifast þá, þá er raun og verið að setja við þessar reglur okkar sem voru svipar og voru sér að setja og í raun og verið að reglur því að við erum alltaf að háð því að fólk mæti vinnuna í alla vexmiður og, og þróunar staðsefnum okkar og hérna það er eitthvað magna, við erum ekki mist út eitt dag neins þar, við erum Nei. með vexmiður og þróunar einningar í ASIU bandarígjónum Ísland uh, út um allt. Reglurnar, settuðu svipað reglur fyrir öll þessi svæði? Eða Já, og sama bara alveg í byrjun. Ja. Og fyrsta lagi þá var engin sem að hérna, gætt hérna mátti vinna uh, ástæðanum sem að runnverða þurfti að vinna mm. og svo voru sett upp svona reglurn, distans og, og og fjóðlaðum grímur og, og, og svona sprittu. Og gerðist aldrei einhvern versmiðun að, að kæma upp einhverjum? Nei, dverin. kom, nei, í raun og ekki, við vorum, það var sannleitt við að tvíkjaðna á Íslandi mm -hmm. og þá var bara, þú skripið til þeir sama og, og, og gert alls þar annars staða, sko. Mm -hmm. Þannig að við náum að halda þess öllu í gangi, en svo komum meir enn meir óvart að við gátum reykið þetta, þannig stóra vinnustað, í gegnum sko, Zoom og, og Teams og, og það allt saman. og í raunum veru var það kraftavörk því að menn í raunum veru kláruðu sig af mjög mörgum stórum verkefnum sem að hérna ég átti ekki endilega vona á þegar þú komið hálfan vinnustæðan að vinna heima Sérðu fyrir þér hafandi verið að reka stór fyrirtæki með mikið að starfsmönum að vinnustæða umhverfi muni breytast Já, ég held að Út af að það. því að núna átti fólk sér á því það það Algjörlega É, ég held að og það líka kanski e, sjáðu eins og við erum að, að hérna með stóra stað sem í asiú og leið og það alltaf þegar var einhver stór samningur á á borðinu þá var svolti ætlast til þess sem að kæmi. Og mm. þú veist flýja til Japan, ég er stór þar, og mm -hmm. um stóra viðskiptafélaga þar, stjórn í Taiwan, e, allt þetta eru sko 2-3 flug og, og, og mjög langan tími. So hérna að teki fundur og að þetta tæknilegs marki fundur hætt var á flogi heim deignum eftir. Og svo var maður náttla í 2 daga alltaf bara að efna sig en var samt við vinnu. Hann er auðvitað miklu skilvirkari af því að nú er da bara samþykkt að hérna menn geta tekið þessa fundar Teams og menn geta tekið þetta í gegnum video mm -hmm. og og hérna það mun hjálpa okku mikið. Mm. Ég mun ekki ferðast nema ég svoðna finni það í raunverulega þurfuið <hæð> að hérna það verður bara miklu meiri auverki Ka varstu að ferðast mikið fyrir góð vit? Ég var náttlat aðeins ekki endilega ekki endilega tekið sama. Ég myndi sannarlega giska á kannski síðustu 20 árum kannski helmingina af Bara 100, 150 ferðadagar ári eitthvað. Já. Ah. Það þar ni. Ég var náttlat þúist í gegnum eh stað sem en ég var með ákta við sé biðið úr einu landi í, í 60 lönd sko. Mm -hmm. Við erum komin 35 lönd í alva og hérna mikið af svei bara hvernig funkkar menn þeir er oft alltaf að skipta í um tímabelti og það mér mér það erfiðast mest kanskje vinnudagrun langur vinnudagar og, og álag og svona hérna þar er allt í lagi fyrir mig sko. en hérna mérs mjög erfitt hérna að fara á milli A7 fara svo beint yfir til Ameríku og enda svo kanskje í Evrópu mm. og allt í uh, stundu varð að þannig ég fór bara hringi það, hérna uh, henta illa betur þá byrjaði má að, byrja að maður tók tvo eða þrjár fundi í í sko, Evrópu mm -hmm. fór síðan til hérna Japan og Taiwan og hérna jafnvel Kína við erum að byggja eh stærri aðstæði í Kína e, eins og er í Vassmyrinu erum með í raunveru eh samstarfshæla þar þar sem á fór þá til Kína og svo þurfti má að komast fyrir til Bandaríkjanna þar flögur man bara þaðan til Bandaríkjanna bara yfir kyrrhævi já já og svo svo flögur bara heim og stundum komað fyrir man á hótelum á vaknað, það tók svona nokkra sekundu bara að fatti hvað landi maður var <gri> hvað er hérna, þetta er landkomið okkur ég spyr á fólk í lokin, hvað er þú verður að gefa sjálfuðið ráð, bara svona 17 átjónar og Roberti af því gefna að hann myndir lusta Já. með alla lífsinslurina sem er komið meina og það er að myndir ekki án. ég held að, að, að það er hérna það sem skiptir rosalega máli í, í öllu það er sko nokkur hlutir við það, en hérna það er að vera tilbúin að ég að spurja og hlusta þegar, þegar við erum að glýma eitthvað vandamál við erum til dæmis í dagins við nefndi þrjúðusmanns þegar einhver er að glýma eitthvað vandamál hjá okkur þá er einhver sem veit lausnina og það er mjög ofta að lausnin á vandamáli er bara einni spurningu í burtu mm -hmm. og hérna það er nummer eitt svo líka er svona þegar menn hérna er að sanna sig og, og þetta vilja margir hverja vera með eitthvað fyllir og, og náland. Mm -hmm. Árangur auðvitað er, er í endanum bara að snýstum að vera á einhverju stað sem þú ert ánaður á. Mm -hmm. Þetta snýst ekki endilega alltaf um hérna og alls ekki um hérna stöðu eða eitthvað efnislegt. Þetta snýstum þá endanum þú sér bara ánaður með lífið og ánaður með sjálfaðið og ég hef aldrei pressa krakkarna mín endilega að vera einhverja einhver, eitthvað afröksfólki í þróttum finnst skipta málu þetta að, að þau séu skóla, þroskist en hef ekki pressað áðug að, að gera þetta fyrir henni hitt vilja að þau svona velji þetta sjálf og hérna og það sé skipti mál og endanum að, að þau geri það og, og, og kannski menn kunni líka að svona e, hvernig hef að segja að, að sína bara lífinu virðingu að hérna Þó að menn vilji hlaupa að menn þurfa að kunna sína svona umhverfunu og, og, og sínu nánustu og fólkið sem það ekki er ekki veriðingu. Og það sem ég hef lært, ég hef oft verið að hérna, hvað er svona, hvert lítur þú, til hvers lítur þú, hver er þitt svona ætol eða, mm -hmm. eða fyrirmynd já? Og hver er það og ég, ég, ég mín fyrirmynd er raunum ekkit einhver eitt. Ég hef bara sagt að fyrirmyndir mín, ég hitti hana eina á hverjum degi, það var bara fólk allt í kringum mig. Það vegna þess að að fyrirmyndir eitthvað sem að þú fólk sem umgengist, getur verið fólk sem þekkir jafnlega þekkir ekki neitt. Mm -hmm. Fólk sem að þú byrja að tala við og hefur gaman að og kemur nýjar hugmyndir nýja sín, eitthvað sem ekkert spáði og og það er svona eitthvað sem að hvetur mig til að aðáða oft og tíðum eitthvað sem ég hef um og og bara hefur við fólk. Mm -hmm. Þannig er svona Það, það má ekki einblína á svona þetta eitt ídol að svo ég að verða. Mhm. Mm þetta er svolti að að umhverfi er nær umhverfið og og menn geta lært mjög miki bara af því. Mhm. Mm ef að menn ef að menn eru tilbúnir til þess. Mhm. Mm og hérna ég örugglega 17 ára var ekkert að hlusta oft mikið og <lýð> ég, ég og einn að svipuðum aldri og það er ekkert alltaf auðvelt að fá mun til að hlusta sko. mm. en, en, en, en en samt enn og samt lífi svona það að man líti til baka sko væslegt. Ótum að vera lokkur. Ja, okay. Þekkir? Já. Já, ja, takk fyrir komuna. Takk.